תודה רבה לילדים, תודה לאלוהים על כישרונות, אני כל כך שמח שהערב הזה אנחנו יכולים להיות ביחד ואנחנו נהנים אה, לשמוע את המוזיקה היפה, אה, לשיר את השירים ועכשיו אה, חלק מהעונג של יום שבת זה גם לשמוע את דבר אלוהים כמובן, זה אחד הדברים החשובים ביותר בחיים של אדם, אנחנו נוהגים כמדי שבת בשבתו לקרוא בתורה את פרשת השבוע, פרשת השבוע שהיא בעצם הסיפור השבועי בתורה שאנחנו שמים עליו את הדגש, זאת אומרת מדגישים אותו. השבוע אנחנו מתחילים את הפרשה שלנו, פרשת תזריע מצורע מספר ויקרא פרק י"ג, זה הספר שאנחנו לומדים ספר ויקרא לויטיקוס באנגלית הספר הזה מספר בעצם את הסיפור של התוכנית הפנטסטית של אלוהי ישראל להציל את בני האדם אנחנו למדנו על אפשר לקרוא המכון למחיקת חטאים וכפרת חטאים שקוראים לו בית המקדש בית המקדש היה המקום שהחטא היה אמור להיחשף ולהיטהר אנחנו שמענו היום גם מהילדים וגם מהאחול קריסטינה אה, על החטא ואנחנו היום אה, נביט עליו מנקודת מבט של הפרשה אה, נקודת מבט לא קלה, לא קלה בכלל התוצאות של החטא בחיי האדם הן תמיד שליליות החטא אף פעם לא גורם לנו לחיים טובים יותר, אולי להנאות גדולות יותר, אולי לאשליות גדולות יותר, אבל התוצאות שלו הן תמיד שליליות. הסימפטומים של החטא הם רבים מאוד וכולם קשורים לחיים של חטא וניתוק מאלוהים. Separation. תורת הקורבנות שאנחנו למדנו, שהתחלנו ללמוד בספר ויקרא ואנחנו לומדים עליה מדי שבת בזמן האחרון עונה בעצם על הצורך החשוב ביותר לקשר בין אלוהים ואדם הקשר הוא כפרת חטאים כפרת חטאים היום בבוקר בבוקר, בהליכת הבוקר שלי, עברתי ליד עץ תאנה ושמרחוק הוא נראה ככה, עץ תאנה רגיל, אבל מי שמסתכל מרחוק על העץ הזה לא יכול לראות שיש משהו לא בסדר ויש משהו ממש לא בסדר גם במבט קרוב על חלק מהעלים לא ממש רואים שיש איזושהי בעיה <אז> אבל <אז> העץ הזה הוא בכלל לא בסדר <אז> יש לו מחלה מאוד <אז> מאוד <אז> קשה שימו לב העלה הבא שאני צילמתי <אז> אתם יכולים לראות שעל העלה <אז> התחילו להיווצר גבשושיות קטנות <אז> גבשושיות קטנות וזה לא טבעי כי גם הצבע של העלה התחיל להיות קצת יותר בהיר משהו לא טוב קורה בתוך העלה הזה משהו שגורם לעלה לאט לאט לתהליך של מוות בהמשך הזה הגבשושיות זה עלה אחר הגבשושיות גדולות ונראות יותר ויותר גדולות, זה נראה כמו חצ'קונים על פנים של אדם. התהליך הזה ממשיך ובסופו של דבר אתם יכולים לראות שככה העלה נראה, הגפשושיות שושיות הופכות להיות ליותר גדולות, ככה זה נראה בשלב מתקדם, העלה כבר מכוסה בגושים ירוקים שמייבשים והורגים אותו ככה נראים עלים אחרים על העץ הזדך, אגב זה עץ שיש עליו פירות אבל הדבר הרע הזה שיוצא ממנו הוא מתחיל להרוג אותו. זהו עץ שחולה במחלה קשה שהורסת אותו למרות שהעץ עומד ועדיין עושה פירות המחלה בעצם פורצת והיא נראית עליו בבירור. אתם יכולים לראות כאן שעל העלה הזה באמת כבר לא רואים את העלה כבר מרוב הגבשושיות. זה נראה מאוד מאוד לא יפה ולא טבעי. אתם יכולים לראות ברקע, אתם יכולים לראות... איפה זה? לפה. אתם יכולים לראות את העלה הזה אתם יכולים לראות את העלה הזה שהוא נראה די טוב אבל הוא גם בדרך או את העלה הזה שמתחיל להיות עליו את המחלה והעלה הזה שכבר התייבש לגמרי. מחלות הן תזכורת קבועה וכואבת לקללה שבאה על העולם מאז שאדם וחווה מרדו בו לפני שאדם וחווה חטוא הכל היה טוב מאוד <אבל>, אבל החטא הביא לעולם שלנו סבל, כאב, מוות ומחלות אחת הדוגמאות בכתובים שקשורה לפרשה שלנו היום היא הופעה של חיידק חיידק שגורם למחלת אור מאוד קשה שנקראת צרעת או באנגלית נפרסי החיידק הזה כמו שאתם רואים שקורה לעלה החיידק הזה גורם לבני האדם שחולים במחלה הזאת נראות נורא ואיום אני לא רציתי כמובן להביא תמונות שמראות אנשים חולים בצרעת אבל כמובן שאתם רק בדוגמה של העלה פה יכולים לראות בעצם כמה קשה המחלה הזאת וכמה סובלים האנשים שחולים בה. בפרשה שלנו היום אלוהים נותן לכהנים הוראות מפורטות איך להתמודד עם מחלות עור שונות ומשונות כולל מחלת הצרעת. הצרעת לא הייתה מחלה שהסימפטומים היו רק באדם. היו כל מיני סוגים של צרעות. היה גם צרעת של בגדים, היה צרעת של בתים, וכמובן הצהרה ויזואלית על עור של בן אדם. כל זה מעיד על בעיה פנימית. אתם ראיתם שהיו עלים שלא היו נראים כל כך נורא. אבל הבעיה איפה הייתה? הבעיה פנימה, התחילה מבפנים. אתם יודעים שאני כשראיתי את העץ הזה, אני חשבתי והלכתי וחשבתי איך המלאכים של אלוהים רואים את העולם שלנו, איך הם רואים את בני האדם. נראה לי שאנחנו נראים בעיניים של אה, ישויות אלוהיות כמשהו כזה. אנחנו כנראה לא מודעים עד כמה המצב שלנו חמור. אנשים שהיו חולים במחלה הזאת, הם היו אנשים שסבלו מאוד, והם סבלו לא רק בגלל המחלה עצמה, הם סבלו כמובן מהתוצאות החברתיות הקשות שלה שהמחלה הזאת הביאה, כי אסור לאף אחד היה להיות בקשר איתם. זאת הייתה מחלה מאוד מאוד קשה, אנחנו קוראים ב"ויקרא" פרק 13, 47 50, אני אקרא את 45, "ועצרוה אשר בו הנגב, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא" טמא, יקרא, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. החיים שלו נהרסו, זהו. החיים שלו לא שווים יותר כלום. החיים שלו, החיים שלו הם שייכים כמובן לא, אבל הוא לא יכול יותר ליהנות מהחיים. הצרעת היא מחלה בעצם נוראית, שמוציאה את האדם מהעם של אלוהים. זאת מחלה מאוד קשה, והייתה כמו גזר דין מוות בעצם. גזר דין מוות חברתי לכל מי שנדבק בה. ואף אחד לא היה חסין מן המחלה הזאת. אנחנו מתייחסים לצרעת בעצם כסימפטום של חטא, אבל לא סימפטום. אלא גם בעצם מחלה שמראה לנו את החטא ואת מה שהוא עושה בחיים שלנו. אולי האור שלנו נראה מצוין, אבל האם יש לנו בעיה פנימית? לכל אחד מאיתנו יש את הבעיה הזאת. אנחנו נולדים איתה. מה אנחנו מתכוונים לעשות בקשר לכך? האם... אנחנו חייבים לראות קצעים על האור כדי שאנחנו נתעורר? <חקק> כמובן שלא. אתם יודעים, בימים ההם <חק> אף אחד לא היה חסין מן המחלה הקשה הזאת. <חק> שרי צבא, מלכים, <חק> כל אדם <חק> <חק> בעצם שהיה חשוף אה, לשאר לה, אה, אנשים היה יכול להידבק. גם היום אנחנו יודעים שלא חסר מחלות בעולם, גם שנדבקים מהן, אבל אנחנו יודעים שיש לזה בעצם, יש לזה, יש לזה את הפתרון, שאלוהים נתן. ואנחנו נקרא בעצם על הפתרון הזה, ובעיקר בספר לוקאס. בספר הזה, שאנחנו גם לומדים אותו בשיעור שבת, של הרבעון הזה, יש פרק, פרק מאוד יפה, שבעצם נותן לנו הזדמנות להבין את הבעיה של החטא מכל מיני כיוונים שאנחנו נחקור אותם. אז בואו נפתח ביחד את פרק חמש, מלוכס חמש, ונתחיל לקרוא מההתחלה, מהתחלת הפרק מלוכס חמש, תשימו לב, בתחילת הפרק, ישוע בעצם יוצא, ה... יוצא לדבר אל העם וגם בוחר את התלמידים שלו. ישוע מבקש משמעון בפסוק 3, מבקש ממנו לשוט מעט מהחוף והוא מדבר אל העם. אני רוצה שנקרא את uh, התגובה של uh, שמעון קיפה לישוע כאשר הוא הבין אם, מי עומד מולו, כאשר הוא הבין מי הוא בעצם ישוע. כי ראותו זאת, פסוק שמונה, קרא שמעון קיפה לרגלי ישוע ואמר אדוני לך ממני כי איש חוטא אני תשימו לב שכיפה עכשיו כבר לא מסתכל על עצמו באותה הדרך שהוא ראה את עצמו קודם וזה קרה רק עם ישוע ואתם יודעים שזה בעצם התפקיד שלנו אנחנו, כשאנחנו מביאים אנשים לפני ישוע והם בעצם מגלים אותו רק אז הם מצליחים לראות את עצמם באור נכון רק אז הם רואים את עצמם באור הנכון וזאת בעצם המשימה הכי חשובה שיש לנו להביא את האנשים לישוע בואו נמשיך לקרוא באותו פרק אנחנו קוראים פסוק 12-13 שימו לב מה קורה לאנשים שהם חולים כשהם נפגשים עם ישוע בהיותו באחד הערים בה נגוע כולו בצרעת, כאשר ראה את ישוע, נפל על פניו והתחנן אליו, אדוני, אם תרצה תוכל לטהר אותי. ישוע הושיט את ידו ובנוגעו בו אמר, רוצע אני, התטהר, ומיד נאמר הצהרה. האיש היה נגוע כולו בצרעת כמה תקווה היה לבן אדם הזה? <אז> כלום. <אז> התקווה היחידה שלו בעצם הייתה ישוע. <אז> והתקווה של כל אדם, גם לא אלה שחולים בצרעת, היא רק ישוע. <אז> אבל אני רוצה שתשימו לב מה הוא ביקש <אז> מישוע. <אז> הוא ביקש ממנו <אז> לטהר אותו, <אז> שבעצם הוא יהיה טהור. שהדבר הזה שנמצא בתוכו, שגורם לו למחלה הנוראית הזאת, ילך ממנו. ישוע הוא מטהר. ישוע מטהר כמו שקורבן היה מטהר בבית המקדש. ישוע מטהר חטאים בעזרת הדם שלו. ישוע מטהר את החטאים בעזרת האמונה שלו. ישוע עושה את הדברים האלה והוא יכול לעשות אותם והוא עושה אותם ברצון רב הוא אמר לו אני רוצה, היא דבר אלוהים טיהר את האיש והצהרת נעלמה אתם שמים לב, לת... אתם יכולים לחשוב על המילה צרעת במילה חטא? האם ישוע יכול לטהר אותנו מהחטאים שלנו? אני מאמין שכן ואני שמחתי לשמוע את ה... קטע קצר של תהילים שקרא אחות פריסטינה האם באמת זה בלתי אפשרי? האם זה בלתי אפשרי להיפטר מאחרת? אנחנו רואים פה שצרעת זאת הייתה מחלה שלא הייתה לה מרפא מי שהיה חולה במחלה הזאת לעולם לא היה יכול להתרפא אבל לישוע הייתה תוכנית אחרת ואתם יודעים מה אנשים ברחוב לפעמים, לא ברחוב סליחה, אנשים שמכירים אותי, שואלים אותי תגיד אתה אדם דתי? Yeah. ואני אומר להם אני אדם מאמין yeah. ואני אדם מאמין yeah. באלוהים שרוצה להציל אותי yeah. ויודע איך לעשות את זה yeah. והם אומרים להציל אותך ממה? ואז אני מתחיל לספר להם על ישוע. אני מתחיל לספר להם בעצם על ישוע דרך האהבה של אלוהים בספר ויקרא. דרך הפרשה שלנו היום גם. ואני שואל את האנשים שאלות שבסופו של דבר מביאות אותם להחליט. כן או לא, להאמין או לא להאמין. אבל אני עושה כל מה שאני יכול גם עם תפילה וגם עם דבר אלוהים כדי להביא את הבן אדם למצב שהוא יכול להבין מה המצב שלו באיזה מצב הוא נמצא. הנה עוד דוגמא אנחנו ממשיכים עם פרק חמש הפרק הזה הוא באמת עוסק בבעיה הזאת מכל מיני אה, צורות שימו לב לצורה הבאה לוקאס חמש שבע עשרה קטע על תקווה. הנה אנשים נושאים איש משותק על אלונקה והם מנסים להכניס אותו לתוך הבית כדי להניחו לפניו. אתם יודעים שהאנשים האלה שלקחו את האיש המשותק הזה הם יודעים בדיוק מיהו ישוע. הם עושים את הכל כדי להביא את האיש הזה לישוע גם כשהם לא יכולים, גם כשנדמה שאין שום דרך, פסוק 19, הם לא מצאו דרך להכניס אותו בגלל שהיו הרבה אנשים, בגלל ההמון. אבל מה הם עשו? הם עלו על הגג והורידו אותו עם אלונקה דרך הרעפים לתוך הבית. מה הם מוכנים לעשות כדי להביא את האדם הזה, החסר תקווה, לישוע? מה הם מוכנים לעשות כדי להביא אותו? כמה שהם קרובים יותר לישוע, ככה יותר הם מבינים את החשיבות של להביא אותו לישוע. הם הורידו אותו עם ההלוכה דרך הרעפים לתוך הבית לפני ישוע. וכשהוא כבר עומד ליד ישוע, וישוע רואה את האמונה של האף, הוא פונה לבן אדם ואומר לו, בן אדם, נפלחו לך חטאיך. או במילים אחרות, כמו שהוא אמר לה בצורע, אתה כבר מטוהר, נפלחו לך חטאיך. ישוע קושר, תשימו לב, את כל המחלות בסימפטום אחד. כל המחלות שאנחנו חושבים שיש להן פתרונות קונבנציונליים, המקור שלהן הוא אחד. ישוע יורד לשורש העמוק ביותר וקושר את כל המחלות לחטא. ישוע לא בא לעולם לרפא צרעת או לרפא שיתוק או גאווה או כל דבר אחר. ישוע לא מטפל בסימפטומים של החטא אלא בשורש של הבעיה. ישוע רוצה לפתור את הבעיה של החטא, אבל תשימו לב, בסוק 21, החלו הסופרים והפרושים להרהר ואמרו, מי הוא זה המדבר דברי נעצה? מי יכול לסלוח על חטאים, זולתי אלוהים לבדו? אולם ישוע ידע את מחשבותיהם והשיב להם. מה אתם מהרהרים בלבדכם? מה יותר קל לומר? נסלחו לך, חטאיך, או לומר קום והתעלף? אך למען תדעו כי לבן האדם הסמכות עלי האדמות לסלוח על חטאים? הרי לי אומר לך, פני למשותק, קום, קח את האלונקה ולך לביתך. ואנשים מסתכלים על האיש הזה, והם אומרים, וואו, זה הדבר הכי טוב שקרה בחיים שלו. הוא לא יכל לזוז, הוא היה משותק. או היה הגוף שלו מכוסה בבצעים שצרק. <עכשיו, עכשיו הוא כבר נקי. הוא אבל ישוע יודע הוא שגם לא אנשים בריאים מתים, נכון? גם, גם, גם, גם, גם אנשים בריאים גם מתים. מתים. וישוע לא בא רק לרפא את המחלות, את הסימפטומים. <סימפלה> ישוע רוצה בעצם לפתור את הבעיה הגדולה ביותר. <פש> ואתם יודעים דבר ש... <אם> קשה מאוד בעצם להבהיר <אם> עד כמה חמור החטא. <אח> זאת בעצם מחלה הכי קטלנית שיכולה להיות. <אם> אין מחלה קטלנית ממנה. <אם> למחלה הזאת יש רק תרופה אחת. איך קוראים לתרופה <אם> <אם אם> <אם אם> הזאת? למחלה של החטא. איך קוראים לתרופה של המחלה? קוראים לה ישוע. ישוע, זה התרופה למחלה של החטא. החטא לא יכול לעמוד מול ישוע. כמה חשוב המשיח של ישראל, המשיח האוניברסלי שאלוהים נתן כדי שכל בני האדם יוכלו להירחות. אנחנו מודים לאלוהים שיש לנו הערב הזה הזדמנות גם לעשות החלטות בחיים שלנו ואנחנו שואלים האם באמת אנחנו יכולים להתגבר על, על חטא? אנחנו קראנו, קוראים בלוקאס 531-32 ישוע אומר לפרושים לא הפריאים צריכים לרופא אלא החולים לא באתי לקרוא את הצדיקים לתשובה, כי הם את החוצאים. בכל המקרים שאנחנו ראינו בלוקאס 5, ישוע מתאר את אלו שפונים אליו מהחטאים שלהם. ישוע רוצה להוציא מהם בעצם את הדבר שגורם להם למה שאנחנו ראינו על העץ. ישוע רוצה שאנחנו נהיה טהורים. ישוע הוא משיח מטהר חטאים. כל הפעולות שישוע נוקט בפרק מראות לנו את ההתגשמות של הנבואות. הנבואות על מה שהוא צריך לעשות. לדוגמה, הנביא ישעיהו מתאר בפרק 53 מה קורה למשיח שהוא מתאר את בני האדם מהחטאים שלהם. מי האמין לשמועתנו, וזרוע אדוני על מי נגלתה. הנביא מתחיל את הפרק, פרק 53 בישעיהו, <אח> לדעתי אחד הפרקים הכי חשובים בתנ״ך. <אח> הנביא מתחיל את הפרק בהצהרה על דבר בלתי יאומן, <אח> כמו שהיה קשה לפרושים לקבל את המשיחיות המוזרה של ישוע, הנבואות מראות לנו שככה בדיוק אלוהים פועל. הוא שלח את המשיח למטרה מאוד מסוימת. הוא היה אמור לקחת על עצמו את החטאים של כל בני האדם. בואו נפתח את 53 ונקרא 1-4. מי האמין לשמועתנו? בואו נשמע את המילים הנבואה כל כך יפה של הנביא ישעיהו. מי האמין לשמועתנו וזרוע ה' על מי נגלתה? ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ צייה לא תואר לו ולא התר ונראהו ולא מראה ונחמדהו נבזה וחדל אישים איש מכאובות וידוע חולי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבלוהו אכן תשימו לב מה ישוע לקח אכן חוילנו, מה זה חוילנו? המחלות שלנו, איזה מחלה הוא לקח? חוילנו הוא נשא, ומכאובינו שבלם. ואנחנו חשבנו נגוע, אתם יודעים מה זה המילה הזאת נגוע בעברית? נגוע זה מישהו שהוא נגוע במחלה, שיש בו נגע, נגע בעברית זה מחלה. העץ הזה שראיתי בבוקר, נגוע, נגוע במחלה. כאן כתוב שישוע לקח את המחלות שלנו על עצמו והוא סבל את הכאבים של המחלות האלה. ואנחנו ראינו בעצם שהוא נגוע, מוכה אלוהים ומעולה. המראה של המשיח לא היה מושך מבחינה חברתית. התיאור שלו פה הוא כמו תיאור של בן אדם אקס אומרים באנגלית. מנודה מבחינה חברתית. מנודה מהחברה. תשימו לב למילים הנביא משתמש, נגוע, מוכה אלוהים, מעונה, <ש> נבזה, חדל אישים. אתם יודעים מה? אני רוצה להגיד לכם, זה לא המשיח שהיהודים חיכו? אתם באמת חושבים שהיהודים חיכו, או גם היום מחכים למשיח שהיה נגוע? מוכה? ממש לא, ממש לא. זה לא המשיח שחיכו. והתוכנית של אלוהים להציל אותנו, לשים על עצמו, את כל הדברים הרעים ביותר בעצם שיש לאדם, החטאים שלו על עצמו. למה? למה שהוא יעשה דבר כזה? כדי להציל אותנו. ומה אנחנו בעצם צריכים לתת? אנחנו צריכים לתת את ההסכמה שלנו. אנחנו צריכים לתת את הלב שלנו. אנחנו צריכים, שלנו. אנחנו צריכים להגיד, אבא, תודה רבה לך שאתה רוצה להציל אותי. אותי, את המשפחה שלי, את הידידים שלי. אני אעשה הכל כדי להביא אותם אליך, כדי שגם הם יוכלו בעצם להיטהר מהחטאים שלהם. כמה חטאים הם רעים? רעים מאוד. הורג אותנו. החטא גורם למוות עולם. החטא מנתק אותנו מהדבר הנפלא ביותר ביקום, שזה אלוהים. עד כמה אנחנו באמת יודעים שהחטא הוא דבר נורא. So אנשים שקרובים לאלוהים לא יכולים לסבול את החטא. Are... <laughs> הם לא רוצים שום דבר עם החטא. <laughs> והם בוכים לאלוהים כמו בקטע אל הרומים שאחות קריסטינה <laughs> <laughs> קראה. <laughs> אני לא רוצה את החטא. <laughs> <laughs> זה מה שישוע בא לעשות. את הטהור, כמובן, הוא, שהוא היה טהור, הפך לטמא בחטא של כולנו. הוא הטהור, הוא היה מחולל מהפשעים שלנו. זה מה שהטרושים לא יכלו להבין. כל אלה שהיו אקס-קומיוניקייטד, כל המנודים, הפכו למקובלים. החוטאים, המוכסים, כל האנשים שאף אחד לא רצה להסתכל עליהם, פתאום הם הפכו להיות מקובלים. הם הפכו למקובלים במלכות אלוהים, הם הפכו למקובלים לנצח. המשיח הפך להיות למנודה במקומם. הוא לקח על עצמו את העוון של כולנו, כדי שאנחנו לא נהיה מנודים לעולם. הצהרת היא המחלה בעצם שאנחנו דיברנו עליה בפרשה. זה לא סוג של משיח שהיהודים היום רוצים לקבל או הפרושים של אז הם לא רצו משיח מנודה אבל דווקא הגישה שלהם דומה לגישה של רבים בעולם ובמיוחד בישראל של היום המחלה הזאת, מחלת הצרעת המחלה שפרשת תזרי המצורע מדברת עליה גורמת לנידוי של בן אדם מהחברה, וזה סמל למחלה של החטא. <מח> ואני אומר הללויה אני אומר הללויה שאני לא ידעתי שאני בכלל חולה, אני לא ידעתי שאני צריך טיהור <מח> מחטא, <מח> אני לא ידעתי שאני יכול לחיות לנצח, אני לא ידעתי, <מח> אני לא ידעתי, <מח> אני לא ידעתי, <מח> אני לא ידעתי. <מח> אבל עכשיו אני יודע. מה אני הולך לעשות בקשר לחיים שלי? מה אני הולך לעשות בקשר לחיים שלי? ומה אני הולך לעשות בקשר לחיים של אלה שקשורים לחיים שלי? האם יש לי תפקיד ותוכנית בתוכנית של אלוהים? האם יש לי תפקיד למלא? האם יש לכל אחד, האם כל אחד מכם יודע מה התוכנית של אלוהים בשבילו? האם יש לכם תפקיד בתוכנית הישועה של אלוהים? האם הסתכלתם על אנשים לאחרונה ואמרתם, האדם הזה לא מכיר את ישוע, מה אני יכול לעשות כדי להביא אותו לישוע? אולי דרך הגג? אולי דרך מקומות שאף אחד לא חשב עליהם? מה אני יכול, מה אני אעשה כדי שאלוהים יצליח להגיע גם ללב של הבן אדם הזה. Okay. Okay. ואני מתפלל הערב הזה okay. שאנחנו נפתח את העיניים שלנו, okay. שלי באופן אישי יותר, של הילדים שלי, של okay. המשפחה שלי, okay. שהתקווה שלנו היום okay. זה לא לפתור okay. את הסימפטומים, okay. אלא הבעיה שלנו שאנחנו okay. צריכים okay. להגיע ולמצוא את ישוע המשיח. Okay. זה <laughs> <laughs> <laughs> התפילה שלי לכולנו, שכל הזמן, כל יום, בכל רגע, אנחנו נחפש, בעזרת השם, כולנו נהיה במלכות השמיים. גם לאורחים שלנו שהגיעו היום, שיהיה שבת שלום ומבורך, להכין באחיות היקרים, שאלוהים יברך את כולכם, ושכל מה שנעשה, גם במחשבה וגם במעשה, יקרב אותנו לישוע המשיח. אמן ואמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך על ישוע המשיח. אנחנו מודים לך ששלחת לנו את המושיע של העולם כדי שאנחנו נוכל להיות איתך לנצח, כדי שהחטא לא יהיה עוד. אני מודה לך אבא על ההזדמנות שאתה נותן לכל אחד שיושב כאן היום לקבל החלטות בחיים. אני מודה לך אבא שגם אתה פועל בחיים שלנו באופן מאוד הדוק ולתת לנו את הכוח כדי שאנחנו נקבל החלטה לא ליפול בידיים של החטא ולבטוח בך אבא שאתה תטהר אותנו מכל החטאים שלנו ותוביל אותנו אבא בדרך למלכות שלך מי ייתן לאבא שלי להתפלל גם בשביל האורחים שלנו שהגיעו מרחוק גם בשביל הילדים שלנו בשביל החברים שלנו, בשביל האחים והאחיות פה בקהילה, בשביל כל אחד מהמנהיגים בקהילה בישראל, וכל חברי הקהילה בישראל וגם בעולם, שכולנו אבא נתקרב אליך מדי יום ביומו, ונבקש ממך לעזור לנו להתגבר על החטאים שלנו ולהסיר אותם. תודה רבה לך, ואני מבקש שהמשך השבת יהיה מבורך מכל הבחינות, לברך אותנו שההחלטות שאנחנו מקבלים אתה תיתן לנו את הכוח כדי לבצע אותם. תודה לך על השם של יהושע המשיח, חמד. אמן. זה הזמן שלנו להמשיך להלל את אלוהים בשירה. יש שיר שנקרא "יש לי מושיע", באנגלית זה Blessed Assurance, ואנחנו נשיר את זה לכבוד אלוהים. "יש לי מושיע", בואו נשיר ביחד. Come on, let's pray. גויים. בוא נשאיר ביחד תהילים 117, 1, 2 שבת שלום מבורך לכולם, אנחנו עכשיו עושים קידוש בחדר הסמוך, שיהיה לכולנו שבת שלום מבורך, אמן ואמן.